Ya Allah Sokin Igo volumena eta gaurko saioan neguan izan ditugun elkarrizketa batzuk gogoratuko dizuegu. Asteko Les Mecaniciens taldearen elkarrizketa izan izango dugu Les Mecaniciens taldea gurekin izantzen hemen apirilaren 25 bostean aurtengo apirilaren 25 bostean eta Les zen, dis, disko berria orkestuko dute be talunetako partaiek, eta gero ehatxezukarra ibarko taldea, eta elgoibarko gaztetxeeko zenbait kide egongo dira gurekin bueno, egongo dira gurekin elkarrizketa, elkarrizketa izan zain, maiatzaren EH sukarra taldeak maketa bat grabatu zuen, azte santutan Berlinen, eta maketa horren berri emango digu, eta elgoibarko gaztetxeak bueno, deno jakin goduzuen nola maiatzean, ba, gaztetxeat ez eta bota izan zen. Eta horiek izango dira gaurko elkarsketak eta asteko eta besterik gabe hemen txedaude lesmekan izienz. Ehi, hey, hey. <risa> ementxe ditugu, ba, aurkeztu zuek gitarra ez Xabi eta bat ditik egin esabi. <risa> esabi mozatik. Eh. Eta nire, nire nahiz. Eta nire. Eh. Horretan, bueno, pixkat, komentara jeza guztu, ba, bueno, nola izan den gaur goiztean, <coughs> e, ba, pixkat, Bercho Hopen izan den, aurkezpen hori, arkezpen mundiala izan den, hori, <risa> eta ba, komentatu piskatela izan den. Eta kisa egiputa. Ba, egiputako, a ver. Ba, ni ondo ondo ondela, eh? Pintxoan nahiko osuak, eta bestela <risa> mm. giro ere, bueno, majo egon da. Ez pikatu piskatabe zertasi joan asuntoa, eta, bueno, hola. Eta, bueno, animokin zabeteen oski eh, diskonen... Eh, ba argi argitarapenarekin, ezta? Los que be zer ez ez ezengoa. esan <laughs> behar da bueno, eh, beharrao, bueno eh, adibidez, ba bueno, eh horrek graketaren arduauna bezala jan Fokas izeneko ba teknikoa edo eh, eztan du zuela. hori bueno, ba, baino lehen, gustatuko litzenak e, ba jakita pixka bat, ba nondikan orau ba, eh, ba asmoak edo diskonekin. Asmoak asmoa galdi maitut zuen, Oski. Ba, bueno, nik uste dut asmua egiten da, ba hori. Ba a ber... Asmua baino, hoain pixka zagi gaudez, haber sekretatzen den dizkak egin, eta haber ze... Se... haber dizka ze bidea egiten duen, ez? A ber, jendeari gustatzen zailon, edo zerbait esaten dion, eta nik uste dut hori dela asmua nagusi, ez dakit. Ba, nik ez dakit, nire bintzat, oza, dizkaiti abera, osa, ja oso esperientzi nagozita ja izan da eta ni bintzat ez dakit, azmorik, ba ez ez ose, hori egiteaia nahikoa izan da o Bestalde, nahi okuritzen lehenengo gozales mekanizienzi entzuten <laughs> dudan bakoitzean, ba vale. agian zuen zate ez dakit, e, zer irutuko zaitzuen, baina oneri bintzat irut zait ba ni asoziatzen dut edo erkietzen dut ba, e, Umen, e, musika bezala, Umen musika bezala ez da, unmen musika, unmen zuzenduriko musika bezala Atsu desu nian edo bai, izenak bakarik? Bai, izena eta bestalde musikare Musikare Zuek ze, zer berizu zuen oniguru zeo? Ni, bueno, nu sez <risa> Oso, egitzi oso... kuriosu da, ez da bai. <risa> <risa> Bueno, bestaldean nondik anatazu ez izena Eta zerratik izen, bueno, e... e, bueno, ba Frantxeiskutxuko izen hori Ez gutxua ez, es, mekanizien Frantsesa bueno, da, oso bueno, garbi. Frantzesa eh? hau eh? Eta humeekin ez dakit, ez, ez dakit, erlazio hori oso kurioso da, eh? Bai, <laughs> hagiak nire kurioso <laughs> izate izangoa. Bai, bai, bai, ez dakit. Bueno, hor ba, oso anedotikoa da ez, ba, lagun batekin beti, beti izketa nola euskeraz, eta beti mekaniko esateko mekanizien edabiltzen zuen, da, eta farri harri dut zitzetzen da. Me estaldezueko hor mugan... Bizarete ez da? Baita. Eta arguma horrek erain dukidezak ebizka bat. Bara, seguro, ahiz. Besta betzer esan nahi dugu, mekanizians? Itz. Bueno, mugan, barkatu, eh? mugan batzuk, eh? Hanei bezan doin da, eta geho... Bueno... Hortxe hau geba, besteak beste, ba... Aidez, treku, gorka, eta... Ba, eh, jaluia, ja, aidez, baionakoa, eta... Bueno... Ez geha... Da, non dikenan moditzen zarete bat ipat? Taldarekin, eta... Bueno, ez que taldarekin eh ugarontan hasi behar dugu, ose que diska izan da, ba gure gure aurkezpena taldea taldea mm. bezala, ez, osak eh arte ez ditugu, osea elkar es ez, gea baino ert ekarrik eta osea que hemendikan da dana, ez. Claro, da, oso, oso berria da. Eh? Claro, gausa berria izatean, eh, eh, ni gustu dut eh, promozio promozio lana ere izango duela, ezta? Moski, moski bait. Ba. ba. Eh, eh, zer mundiskoa zen estilotan dan edo finkatu badimazu bezaint zein e, ba, estilo hemen ikuste dute, adibidez ba portugalgo ba cantarrikoi batean oinarritutako kanta bat mm -hmm. ez dakiten dantzondu ba nahiko doinu beroak eta ez dakite hartzen dituzue ere eredutzat edo eragintzat ezta mm -hmm. bai igual horrekin badu beria errasu pizkat ez jaja infantil horrekin ez lehen izaten zinuena Osea, esan nahi dut ez, ba, ritmo aldeti, ba, bari ba edo asko duela eta hor ritmo latinoa direla eta besteak eta... Bai, aldo zertatik, bai. Horrek, badu zer ikusirik, e, ritmo latinoa edo, bero hilek erabiltze horrekin, badu zer ikusirik ez zuen e, izatearekin, hor? <laughs> Igual pixkada, bai. Ba, nik uste dut, or, ba, pixkat, onarritu, ba, nela testuetan, discontenta eta talde hontan ere, eh, testua gogo importante dira, es. Estamos esa esa barrado barkatu. Esa barra e, ba, lujozko edo xusko ze da kolaborazio dituzu elementu testuetan mm -hmm -hmm. izan ere, ba, Bernardo Atxagaren ba, testu batzuk agertzen dira, baina bena den e, ia hitzak ere, ba, Xabi berakei egiten ditu, ezta, bueno, egiten duzu. Bai, baina egi esan gero herri egiten dugu, es, eh, hor Bernardo ere parte hartzen di izaten du. Ta hori izan berrizuna, es. Eh, Horregarrantzen dira daukala e, geho musika ere aukeratzeak ogan Eta horregun askotan hitzak nahiko satirikoak eta nahiko holakoa diren Horregun ba, musika ere, ba, bueno, erdi, bai, e, latin, rimo latinoek eta hola nahiko alaiak, ez, elali ditugu. Bueno, e, zuene, zuzeneko ikerik ikizu edo, hon artean? Honen arte batean ez Eta, bueno, e, lehen ekitaldi hori non emango zue gutxi horera Eukitaldin Mundial hori, ez da ki ba. O sea, euskal no, Televistan, eh? joe, du. Ah, bae, <laughs> televista, Berase, ya, ya euskal bai. Beraz, kontatu aia, ya da nik prest. Euskal Televistarekin, ba hori, lehenengo emanaldi hori emateko. Ba, ba, da izango da. Zen musikak nun, nun muztezue, eh, ba, eta gitarrak hasta un diago ba, eukiko duela edo, pekazen bauzue, edo eh, bentsat plantatu bali mazarete idei hori izta. Edo, sormen, ari emate jozue garantzia solik edo eta, bueno, nik uste te, talde bat ateatzen dut diska bat, ba, beti izatea ala ba, ba, aliketa jende egienari eskintzeko asmoz, ezta. da? Hombre, hasi eta batean zu, e, gauza egiten dituzunean eta hori nik uste hori, es? Ba, solmenari ematen dituzula garantse egiena, es? Baina, geho egia dare, ba, jo, espero dituzula erantzun bat, es? Eta, ja, jo, se jendeak eta ez dakit? Egia zen ez dakit. nik espero dut nahiko sea, publiko zabala ez eh, edukitzea Nik uste dut ez direla oso kanta ba, ez dakit nola esan, ba musikaletik bentsak ez direla oso alde batetik oso gorrak eta oso, nik ez dakit Ego ikusiko dugu, eh? hori Bueno hau, guazen besteri baga, eh? bat musika dastatzea Lapurtxikiak kastigatzeko, nunai badago kartzela, haundiak hor ikusten ditut, pasioan dabiltzala. Lapurtxikiak kastigatzeko, nunai badago kartzela, haundiak hor ikusten ditut, pasioan dabiltzala. Noreneko bizitzan Osto onituuen bimoto Datse bidu ano stiko Eamanin tenpreso Garcela sinda rapatu nun Unduari esa mesa dia Eskerra suerte handi Epistuen intzen geo Eskerra suerte handiz Epistuen intzen geo Eko bizitan Ostunituen bimoto Eta segituan Ostiko Eaman induten preso Gartzelan Sida rapatu nun Mundu guari esan ez adio Ezkerrak Suerte handi Rapiztu inintzen geho Ezkerrak Suerte handi Rapiztu inintzen geho Lapurtxikiak kastigatzeko, nunai badago kartzela, haundiakor ikusten ditut, pasioan dabiltzala. Lapurtxikiak kastigatzeko, nunai badago kartzela, haundiakor ikusten ditut, pasioan dabiltzala. Berpiztuet aurrena, enebigarren bizitzan Legazio batiekin nien, ezkarra boi gile nintzan Diputadu batekin saltzan, immobilieriekin dan zan Eskonduta bizta hundiz, aberatsbi urtu nintzan Eskonduta bizta hundiz, aberatsbi urtu nintzan Berpiztuet aurrena, henebi garren bizitzan. Negozio batekin karra goi bilekin zan. batekin saltxan, immobiliariekin dan zan. Eskonduta bizta hundiz, aberraz bihurtu nintzen. bizta hundiz, aberraz bihurtu nintzen.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 zuten genuen Mikel Laboaren e, ahotsa hor e, fondoan edo eta nola lortu zue ba Mikel laborekin ba jartzea edo beintzat e, diskonetan parte hartzeko ba, bere mere ahotse Miresegarria lortzea hori ba, errese izan da zen Mikelekin ba oso laguna naiz ta ordon aldetetik ba hori bueno, txerritaren bertsua kantatzeko gogor oso egokia zela ez Bera, eta, bueno, komentatu nio afari batean, eta baietz, eta besterik eh? Beste afari baten trukio. Ez, ez, ez, ez, bo horrek ez du zer ezkatzen. Hola. Tira, bueno, pixkaat komentatuko du zertaz nondikan nora dihoazten letra zuen enletrak eho, itzak. Adibidez, entzun, dugun, entzun berri dugun hau, ba, pixkaat nondikan nora dihoan, eho. Esan dizueleno, eh, nahiko satiriko komendiera da. Bai, bueno... Eta zeri, zeri zue, satira edo burla, ez dakit, nola esan? Boa, abesti honen e, letrak esaten bezala ba, itxe bizitzen buruz, e, itxe itiago ez. Tardun hor dut, bada... Aua... Aua, <gülüyor> lapurraena eta... Aua, ah, lapurraena, bai, Mikelena, bai, garkatu, Ba hori ez, lapur batek, bai bizitza ditu eta tipoak bai, lehenengo bizitza, bai, borrea da, eta tipuak e, oztutze ditu imoto, eta kartzela da Ez, eta gero beste batzu ba badia zela beste batzuk eh aberatsagoak edo ta bueno itxitzuzela las de Dios eta horro de eskalian babetikoa ez. Ba pizken oñar itzuz hori, es, chiritaren bertso hostale. Chiritaren bertsoetan eta ja. bueno, bestalde pinatzen dut, bueno, orokorran latuta zuzerri e, satirare edo esan dut zuela editu e, zu edo besteldi gai ezberdinak hartzen dituzu ba zuen eh ba hitzak e, burutzeko edo Bai, ni satirea esanienuen ba piskat ba atzo ba, bertan, eh, irakurtzenuen egunkarian, eh. Eh, agirrekin Aguirrekin batean, ba, herri ba, falta dela, bere ustez falta dela piska batez gure buruaz farrea iteko, se almen hori, eh. Ta nikoztu hortik gohasela piska batez. Ez kanta guztietan, eh? badago ere kanta bat ola neko dramatikoa ta baina orokorrean bai, jotzen du go la piska bat hori satirare, bueno, pixka farrea egiteko... Zera horretara ez? Eta zer gaitik e, uste duzue bat ere ba, Euskaldunok ez dugula ba, gure buruari farregin nahi edo Ego bintzat nahiko ba, kezkati agertzen garela ba, gure, gure buruei ba, farregin aurrean edo Eta egit, hortaz, normalian, aneg dauka ba, teoria bat Eta egit, zera bora, bora, bora Oso zaila gertatzen, egin euskaldunan nahiztan, eh? ba, nire buruataz pentsatzea, zer egiten dut nire buruakkin, oso zaila gertatzen Ba, esaliada, jo, eh? ez ailea da, joe. Ez daki zer bai gertatzen. <risa> Baina egia eh, da, eh, joe, eh? farra gutxe egiten dugula, gure buruaz, Ni, nire uste, eh? Agian gure artean nahiko zatiketuta gaudelako, eh, Nahiko? Zatikatuta vale, gaudelako. Baitxek, baitxek, baitxek, baitxek, baitxek, baitxek. Bueno, vamos a ba, enpiskat eh urrungo kantuekin. Uh -huh. eh, bueno, urrun erabakia eta bueno, eh, diskoari ba ezemura ematen dion kantua. Da uh -huh. zertarazu ja piskat kantua. Ba, doa para ba, badikisu etxe bizitzak eta nola bakutza berri presio daukat. Ahora <risa> recorre <Eba>, <risa> <vale. risa> Es es que horria prestatua genuen, es? O sea, ja cantaban metxen esate hori, etxe bizitzaren atal. <risa> <risa> Beraz oso conscientzeta dut aterren zabet e etxe bizitzei dagon, es? Hoy negitan ba hori, ez, e, Nik uste azken aski finen ba pizka bakartasunaz eta itxe egiten duela, ez, kanta. kontua da ba hori, 42 urteko sea tipoak berriro komunio egin nahi duela pixka bat, ba, o sea, Behitzat be egun bat izateko ez, eta jendia pizkat kaso, berri hori, ba, kaso egiteko, eta pizkat... Ez dakit, importanta, bere buru da, sentitzeko ez, zenbestea... Baila, pizkabat, sentitzala... pizkabat denoen de, de garretan zaiguna, ez da? Igustu baietz, eta orduan zen burutxan zaio, ba, berri hori komunio egiteaz. Bueno, baiet, <laughs> da, eh? bueno ba, ide jauna ez da. Igustu baietz. Besturileza Bueno, hor txei joa, eragakia. La bia, tunue lató. La neti che c'era nel corrèllà. Eli level Si Bates nor nizatea Baina e nola, César César César Perrogueta abierta, César e César Baina nola, César César Chinesa nola, César César mikrofonoitxian edo, komentatzen ari ditu gara, ba, pixka bat, ba, bonazue musikan, e, ba, orkestazioak edo, nahiko garrantzia duela, eta agian horrek ematen diola, ba, ba doi nugu edo erritmo beroien ze hori eragin hori ez da? Ba, ikusi, bai ez, ezke... talde honen ezaugarri importantenetako bat diretsa eta hori ez, aizen... erabilera osea, Bai, eta hor beti dira ez... E, Prezen, kanta guztietan ez, eh? edo, bueno, gehienetan daude, eta beti hau txari erantzuten, eta... Hor, arregunetan, hori, lan hondi egindu ere, zea, maitea zegin olazak, lagundu dugu dexente, bueno, so, eh. Bueno, hemen, sekulako jende pila lagun bezala izan duzu ezta? Ba, bastantzak. Kolaborazio, eta naiko... Bueno, bai. Dai, dai naikoak ez. Naiko bugariak edo. Bentsat, aberatxak, ez da? Bai, bai. Aberatxak. A beratsak esan nahi dut ateratsak eh bakoitzaren eh aportaziorengatik. Saren duen. Bero bai jendeak ba lana laindu. Ba, orkestra bat taldekoa daude eta gero kanpokoak ba Orkestazio bat honean ba, beti musika bia ematen dio, ezta? Bueno, bai. Baiteren bai, bai, lana izan da, gehienez, eh Xabi. Bai, aizetan bai, desorro. Ta gero bestetan, ni gustegutori kanta bakoitzari ba eman bezaiola eskatzen duena, ez? Eh? O sea, atu dela, hori ba, hortan asmatzen, ez? Zen claro, sartzen badiozu, ez dakit, ba, ibe sala ikes bezala, kanta horri sartzen badiozu, ba, kristo naize pila eta bateria, eta ez dakit, ni eta dizu chapusa bat, baina ikaragarria, ez? Es? O sea, e, esan nahi dut, ez dela beti ira bazten sea, ez? Eh, instrumentoa josatzen, ni kanta bakutzak eskatzen dugu gauza bat. Baina, gaire, bueno, bestalde, ba, zenkaten adibidez, eh, teklado iko sartzea edo, Eta ez duzu esartu, ba, ni guztet ez dakit nahi lutzeit e, bagian musika e, freskoagoa edo naturalagoa egitearren ez da, ez hain artifiziala egitearren ez da Ba, teklopitzka bat dago, akordeo pizkat, piano bat, kanta bat egin Baina denetat ipizkat ez da, ez hola saturazio edo eta goz ez da Baina egia da bai, zukezaten ez duna, akordeoia dago, piano bat dago, danak denak instrumento akustikoa dira ez, teklaldetik behintzat ez Bai, ba, ba. bueno, eh, hemen lehen komentatu bestalde, eh, bueno, Bernard batxa ere ordugula ba zenbait hitz murutzen, zenbait do bakarren bat, bakarren bat, ezta? Bai, bat, baina bestetan ere parte hartu du bai, ezta? Bai, bai, bai, bai. Ba. Ba, ba. ba, ba, ba. bueno, nola izan da ba ba Bernardorekin izanduzuen ba bueno, eh barrazio hori edo bueno, beak eh diskoko ba, eh, egitura zeari egitura osoarieman dion eh, aportazioa edo bueno, jajan, jajan ere lan ondie egin zuen eta honekin ba, ba, ere oso ondo orriatu da, ez? Ja, hasieratik bera, nikusuez, ba, parte, bai, diguzet, garbi dago parte izan dela, ez, proiektuetan eta dena, ez? Ta hasieratik ba, bera gero hori ba, lagundu zuen hitzetan e, eta eta denetan Bueno, ba... beste digue... esan ebalimozue, vale edo. No, Esta egitan, es, no. etxe bizitzaz edo esan eizuen? Ba, oso garezti ya dago bilbondon ustien, alde zarrian, guztitan, pasarritan. Horrungo dizkagraz, e... Etxe bitzei, bi, soli, jeskaini bat izatea. kanta bakarra, baina bestien ja apetxatu dugu ya hortan. Mono, mono tematikoa edo. Bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, suertu nahi izan ezazuela, eta mina esker gurekin izateatik. Zoi. Bale, zoi. Zorrotzak eta igo volumena aurrera dihoa, eta gaur gainera hemen txiz, e, du eh sukarra taldea bere maketa berria orkesteko asmoz, eta baita eratorri dira, elgoi barko gaztetxeko lagun batzu, deno dakizu den bezala, elgoi barko gaztetxea botatadago jadanik. Eta bueno, azteko hemen txetaukau eh sukarrako taldekidek, Iepa. Gau, gau, gau, gau, gau, gau, Mark? Mark esan, jiren jirn, taldeko gitarra bala, ez? Bai, bueno... Dindua. Zen... Jauzzi du, du taldea... Eta badirudi... Hemen geratzeo gazmola daukala dago... Zuekin jotzen? Bai... Eta, bueno, esamezela... Mark, eta zintzu gehiot horriz edarete? Ba, nifakun nahez... Eta bateria jotzen du... Eta gara Ornesto... Gure da laguntze bat eta... Gorkade eh, bai... Laguntzaileak... Mm -hmm. Eta, bueno, eta nortan zera, eh? orduan. Mm, bai. Eta, m, maketa nuiz grabatu, dezue maketa, berria? Ba, bueno, grabatu dugu, azte honetan, jotzen iberi gara Berlinen, eta, bueno, aprobetsatu gero, genu, genuen genu, gara grabatzok asmoa eta beharra, ez, da... Eta, bueno, ba, nire gau nintzen Berlinen, da, itzain nuen apur bat, bueno, estudia zautzen duen eta hori, eta, bueno apur bat aurretik pizkada e, piztatu piskat, genuen, eta egin genuen ba, uno, kontzertu batzu zuho eta grabatu, bertan. Eta nola sortu da e, zuen gota, berlineko kontaktua, nola ezautzen zen duen hango jendea edo horrela, aria juteko? Bona genuen hauen bidez. Iazetorri zianian jotzera, e, maiatzean. Ba, Elibera tabernan e, ezautu genituen, eta bueno, bertan e, arrenmanak egin da bueno, gu aburztuan joan ginen bertara. Amarregun ba, egon ginen bertan eur ekin, eta, eta gero berriz, berriz nioa nintzen e, urtarekin. Eta horrela, ba eta erogu lize ez da tipo bat, bueno, ba, aratona ibilidean, eta ibarren dago zain urte bat zu lehen ez? Eta horrein bueno, e, talde bat zu ekarzen ditu, ez? Eta horrela bueno, ekin. Eta, bueno, esan hau dela, zuen bigarren maketa, ezta da? Bueno, lehenengoa zuen grabaturikoa grabatu erikoa, Bai, ez? Eta... No. Oix, ez? Hau da bigarrena, ez? Zuen bigarrena. hau. Beste izan zen eh proba bezala, ez? Mo zor izu zuen ego eta zeuden gitarrak eta doblauta eta gotzak, ez? Beste bere izan zuen eta bueno, egin genuen ba proba egiteko. Bai, eta orduan haue da zuen lehen maketa ofiziala eta zen muso lituzte zate emaitzarekin, gustora gelditu zarete. Bai. Naiko guztu da. Ba, igual, ebatzue, Azteko maketan dugu eta lehenengo kanta. Lehenengo kantaren izena kasko gorria da, ezta? Bai. Ba, ba. ea nola sonatzen duen.